Hétfejű sárkány. Menj, és megértem a hétfejű sárkányjal, mondta szívkedvesem. Kérem, mondtam én, ha ezzel szívességet tehetek, de hol találom? A közlekedési rendőrnek fogalma se volt róla. Egyik kollégám, gyermekrobot vezetője egy nagy napilapnál, Paulini Bélához, kedves régi barátomhoz továbbított, a szakértője ezeknek a népmese dolgoknak. Béla fejét vakarta, kicsit zavarba jött. Ő régen nem beszélt vele, mentegette magát. Próbáljak valami sportegyletnél érdeklődni. Talán Pecsa mint régi vívó tud valamit. Végre is az operaházban találtam magam a kelléktárban, ahol teljesen megfeledkeztek róla, mióta Szigfriedet sárkány nélkül játsszák. Porosan, betegen hevert egy sötét sarokban, egyik feje köhögött, a másik sírt, a harmadikkal legyet próbált fogni, A negyediket búsán leorgasztotta, A többi három feje aludt. Mikor meglátott, kiegyenesedett, Már messziről kiabálni kezdett síralmasan. Mondja, mit akart tőlem? Le akar győzni? A kedvesekülte igaz? Hogy vágja le mind a hét fejemet, igaz? Hát tessék, ne fáradjon, Itt van mind a hét, metélje le, még a zsebkésemet is kölcsön adom. Vagy akar egy szivarvágót? Bagdaja le, essünk túl rajta, a magáé. Gyanakodva néztem rá. Jó, jó, ismerjük ezt, mondtam. Egyet levágok, három nő helyette. Legyintett egyik fejével. Azt csak Herkules terjesztette róla, amikor Lernában szerepeltem, mint hidra. Szó se igaz. Hát akkor mondtam zavartan. Nem értem. Mit nem ért? Ordított fel három fejével egyszerre. Azt hiszi életez? Ha tizennyolc fejem volna, akkor se bírnám ki. Mit akarnak tőlem? Vágják le a fejeimet, szedjék le, mint a sakfigurákat, vagy rázák le, mint almát a fáról, de hagyjanak nyugodtan megdögleni. Szóval nem akar verekedni? Nem! Ordított. Elég volt. Mondja kérem. Olvasott már maga népmesét, vagy legendált Szigfridről napjainkig, amiben engem nem győztek le? Nincs az a suszterlegény, vagy tüdőbajos költő, aki engem nem győz le a mese végén. Mit magam? Elég volt. Az alvó három fej felébredt. Ne ordíts, nyafogta a kórusban, és megint elaludtak. Könyv a szemembe. Óvatosan kilopóztam. Nem vagyok hajlandó legyőzni. Szép kedvesem, legfeljebb szakítani fog velem. Vagy elküld az adóhivatalba.